Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Особлива дяка спонсорам каналу «Чарівники», розділ 15. Манхеттен. Через два місяці прийшов листопад. Не брейкбільський, справжній листопад. Квентін мусив постійно нагадувати собі, що зараз вони у звичайному часі реального світу. Він притулився скроною до холодного вікна квартири. Далеко внизу він бачив охайний маленький прямокутний парк, де дерева були червоними та бурими. Трава потерта, нагадувала зношений килим із полотняною підкладкою. Квентін та Еліс лежали на спині на широкій кушетці біля вікна Маляво тримаючись за руки. Виглядаючи й відчуваючи себе так, ніби море, тихо опустило їх на плоту на якийсь дикий пляж, на мовчазний, безлюдний острів. Світло було вимкнено, але молочно-біле післяобіднє сонячне світло проникало в кімнату крізь на півзакритій жалюзі. На сусідньому столику стояла завершена гра в шахи. Вбивча нічия. Квартира була без оздоблення та ледь умебльована, за винятком еклектичної колекції, яку вони привезли вантажівкою. Зараз грошей було не так, щоб багато. Вони сиділи на квотах, на виснажливо складній магічній домовленості, що дозволяє їм, типу, захищати цей конкретний уламок маловикористаної нерухомості у нижньому істсайді, поки його законні власники де-інде. Глибока, густа тиша зависла в нерухомому повітрі, як жорстке біле простирадло на мотузці. Ніхто не говорив близько години, і ніхто не відчував потреби говорити. Вони ніби у нірвані. — Котра година? — нарешті спитала Еліс. — Друга, — здається. Квентін повернув голову, щоб поглянути на годинник. — Так, друга. Задзвонив дзвінок, ніхто з них не ворухнувся. Ймовірно, це Еліот, сказав Квентін. Ти повернешся вранці? Так, ймовірно. Але ти не казав мені, що збираєшся повернутись вранці. Квентін повільно сів, водночас витягуючи руку з-під голови Еліс. Я, мабуть, повернусь вранці. Вони з Еліотом збирались на вечірку. Минуло лише два місяці після випуску. А Брейкбілз уже здавався цілим життям. Так здавалось Квентіну, коли він згадував, що у віці 21 року він живе вже третім чи четвертим життям. Коли Квентін переїхав до Нью-Йорка, то очікував, що його приголомшить сувора реальність всього цього. Він переходив від коштовно оздобленої лялечки Брейкбілз до великого, безладного, брудного міста – де справжні люди живуть справжнім життям, у реальному світі, та виконують реальну роботу за реальні гроші. Він тут вже пару тижнів. Все точно було реальним, якщо під реальністю мати на увазі немагічний, одержимий грошима та неймовірно брудний світ. Він зовсім забув. Як це – перебувати у буденності? Нічого не було зачарованого. Все як є. Нічого більше. Усі можливі поверхні заклеювались словами, плакатами, рекламними щитами, графіті, картами-знаками, попереджувальними написами, правилами паркування, але жодне з цього не означало заклять. У Брейкбілз кожен квадратний дюйм будинку, кожна цеглинка, кожен кущ, кожне дерево були замариновані магією протягом століть. Тут у реальності панувала сувора, незміненна фізика, а буденність була епідемією, схожа на кораловий риф із вибіленим живим життєвим змістом, де немає нічого крім порожньої кольорової скелі. В очах чарівника Мангеттен виглядав пустелею. Хоча як пустелею, тут все-таки були деякі низькорослі покручені сліди життя. У Нью-Йорку Існувала чарівна культура за межами жменьки еліти, яка проживала в Брейкбілз, але вона була на околицях міста. Старші фізикнуті, які більше себе так не називають, провели для Квентіна й Еліс екскурсію метрополітеном. У кафе без вікон на другому поверсі на бульварі Квінс вони спостерігали, як казахи та хасиди розробляють теорію чисел. Вони їли гедза з корейськими містиками у Флашині та спостерігали, як сучасні шанувальники іділ репетирують єгипетські вуличні прокльони в глибині Бодеги на Атлантик-Авеню. Одного разу вони перепливли на поромі до Стейтен-Айленда, де стояли біля сліпучо-блакитного басейну, потягуючи джинс-тоніком на конклаві філіппінських шаманів. Але через кілька тижнів Енергія для цих навчальних екскурсій майже випарувалась. Їх було занадто багато, щоб заволікати їх. І нічого особливо термінового там не було, на що можна було б відволіктися. Магія завжди буде поруч. І це насправді важка робота, яку треба повторювати протягом тривалого часу. Проте зараз Квентіну потрібно наздогнати життя. Можливо, магічне підпілля Нью-Йорка було обмеженим, але кількість і різноманітність питних закладів були неймовірними. І тут можна було отримати наркоту. справжню Вони мали владу над всім світом. Не мали роботи і їх нікому зупинити. Вони бунтарі цього міста. Еліс не вважала ці пригоди такими захоплюючими, як Квентін. Вона відклала призначення на державну службу чи наукове учнівство, яке зазвичай захоплювало серйозно налаштованих студентів Брейкбілз, щоб лишитись у Нью-Йорку з Квентіном та іншими. Але попри це, вона виявляла ознаки справжньої, неудаваної академічної цікавості, яка закликала її витрачати значну частину кожного дня на вивчення магії. Замість того, щоб, наприклад, оговтатись після вечірки. Квентіну було трохи соромно за те, що він не наслідував її приклад. Настільки, що він почав думати про продовження своєї невдалої місячної експедиції. Але не настільки, щоб сісти і над цим попрацювати. Він хотів випустити пар, здрусити з себе пил брейкбілз і взагалі пожити. Еліот почувався так само. «Хіба не для цього ми отримали печінку?» – казав він перебільшеним орегонським акцентом. «Це не така вже проблема. Вони з Еліс просто різні люди. Хіба так не цікаво?» У будь-якому разі Квентін відчував цікавість. Він відчував захоплення. Протягом першого року після закінчення навчання... Його фінансові потреби задовольняв величезний таємний фонд, накопичений таємно протягом століть завдяки магічно збільшеному інвестуванню, який давав регулярну допомогу всім новоспеченим магам, які цього потребували. Після чотирьох років навчання в Брейкбілз готівка стала власною магією, спосіб перетворювати одну річ на іншу, виробляти щось із нічого. І він розкидувався цією магією по всьому місту. Люди, які займались грошима, вважали його хитрим. Хитрі люди вважали його грошовитим. Всі думали, що він розумний, гарний, тому запрошували всюди. На благодійні світські заходи, підпільні покерні клуби, дайв-бари, вечірки на дахах і наркотичні запої в лімузині. Вони з Еліотом видавали себе за братів, і їхні подвійні дії стали хітом сезону, така собі помста ботанів. Ніч за нічю Квентін повертався додому на світанку, стояв кілька секунд перед будинком, проводжав поглядом самотні таксі, схоже на пофарбований у жовтий катафалк, а вулиця тоді заливалась блакитним світлом, ніжним сяйвом зародкового дня. Після коли чи екстазі його тіло здавалося дивним і важким, наче голем, створений із якогось надчільного зіркоподібного металу, що впав з неба, охолонув і застиг у людську форму. Він відчував себе настільки важким, що міг будь-якої секунди пробитись крізь крихкий тротуар і зануритись в каналізацію, якщо, звісно, не ставити ноги обережно і точно в центр кожного квадрата тротуару. У черзі, на самоті, серед тихого величезного безладу в квартирі його серце переповнювалось жалем. Він відчував, що його життя йде не так, як треба, він не повинен тусуватись, він має лишатись дома з Еліс, але йому було б так нудно, якщо він залишиться вдома, і їй було б нудно, якщо вона буде тусуватись. Що вони будуть робити? Вони не могли жити так. Він почувався таким вдячним їй за те, що вона не бачила надмірностей, яким він так жадібно віддавався. Вона не бачила наркотиків, які він вживав, маніакального флірту та лапання, у якому він брав участь. Він знімав одяг, який тхнув сигаретним димом, як жаба, що скидає шкіру, а Еліс сонно ворушилась на простирадлах і сідала. Біле простирадло сповзало з її важких грудей. Вона притулялась до нього, а їхні спини притулялись до прохолодного білого дерев'яного завитка кушетки. Мовчки вони дивились, як настає світанок, а сміттєвоз невпинно рухається по кварталу. Його пневматичні біцепси сяють, жадівно поглинаючи будь-що, а люди в комбіназонах кормлять його тим, що місто відхаркує. Квентін відчував великий жаль до смітників, до сміттярів, до всіх простих і цивільних. Він постійно роздумував, що такого у них є у їх незачарованому світі, що змушує їх думати, що вони варті життя. Він почув, як Еліот спробував відкрити двері, зрозумів, що ті замкнені і почав шукати ключ. Еліот жив із Джанет у квартирі в Сохо, але він ночував у Квентіна та Еліс так часто, що було легше просто дати йому власний ключ. Квентін пробіжався по квартирі, не випрямляючись, хапаючи обгортки від презервативів, нижню білизну та гнилу їжу, та походу викидував їх у смітник. Прекрасна квартира на переобладнаній фабриці з дерев'яною підлогою, вкритою товстим лаком і арочними вікнами. Цю квартиру орендували двоє протилежностей, що здивувало Квентіна. Він байдуже відносився до порядку в домі, а Еліс навпаки. Вона пішла до спальні, щоб одягнутися, бо ще була в нічній сорочці. «Доброго ранку!» Сказав Еліот, хоча ранок давно пройшов. Він пройшов всередину, одягнений у довге пальто та светр, який до того, як до нього дісталась міль, був дуже дорогим. Привіт, сказав Квентін. Я йду, тільки дай схопити пальто. На вулиці Мороз, Еліс іде? Мені здається, ні. Еліот підвищив голос. Агов, Еліс, відповіді не було а Еліот уже вийшов назад у коридор. Останнім часом, здається, він не терпів Еліс як людину, яка не поділяє його суворої відданості пошуку на солод. Квентін припускав, що її невибаглива старанність неприємно нагадувала Еліоту про майбутнє, яке він старався ігнорувати. Квентін знав, що Еліот думає про це постійно. Він стояв і вагався на порозі, Розривався між суперечливими вірностями. Еліс, мабуть, була б вдячна за деякий спокійний час навчання. «Гадаю, вона прийде пізніше», – сказав Квентін і крикнув у бік спальні. «Окей, ми пішли, до побачення!» Відповіді не було. «Бувай, мамцю!» – крикнув Еліот. Двері зачинились. Як завжди, Еліот був чужим у Нью-Йорку. У Брейкбілз він завжди був надзвичайно відстороненим і самодостатнім. Його особиста чарівність, дивна зовнішність і талант до магії піднімали його та виділяли з інших. Але відколи Квентін приєднався до нього на Мангеттені, баланс сил між ними дещо змінився. Еліот не пережив це неушкодженим. Його гумор став більш гірким і дитячим, ніж пам'ятав Квентін. Здавалось, Еліот молодше є, а Квентін старіє. Здавалось, Еліоту більше був потрібен Квентін, ніж Квентіну Еліот. І він ображався на це. Він водночас ненавидів бути осторонь від будь-чого, а також ненавидів бути включеним до будь-чого. Він проводив багато часу на даху житлового будинку, викурюючи косяк за косяком, та Бог знає, що ще. «Багато можна знайти, якщо у тебе є гроші, а у нього були гроші». Еліот ставав занадто худим, пригніченим і неприємним, а Квентін намагався його з цього витягти. Коли Квентін дратувався, він любив казати «Боже, як дивно, що я не алкоголік», а потім виправлявся. «О, почекай, я алкоголік». Перший раз було смішно. У Брейкбілзі Еліот починав пити під час обіду, у вихідні – раніше, а всі інші старшокласники пили за вечерею. Хоча і не всі обмінювали свої десерти на додаткові келихи вина, як це робив Еліот. На Мангетені, де за ним не наглядали професори та не було занять, на яких треба бути тверезим, Еліот рідко залишався без склянки чогось у руці і починав з першої години. Зазвичай він пив щось відносно нешкідливе, біле вино чи кампарі, або великий розбавлений стакан бурбону та соди з льодом. Але все ж. І одного разу, коли Еліот хворів на застуду, Квентін зауважив, що, можливо, йому варто подумати про щось більш корисне, ніж горілчаний тонік, яким можна було розплавити пластиковий стакан. «Я хворий, а не помер», – різко відповів Еліот. Тільки один талант Еліота пережив випуск. Талант невтомно шукати незрозумілі і чудові на смак пляшки вина. Він ще не настільки спився, щоб покинути свій снобізм. Еліот ходив на дегустації та спілкувався з імпортерами та власниками винних крамниць із завзяттям, якого бракувало для чогось ще. Раз на кілька тижнів він накопичував з десяток пляшок, якими особливо пишався, і оголошував, що вони влаштовують звану вечерю. Сьогодні він та Квентін готувались до однієї з таких вечер. Вони витрачали неймовірну кількість зусиль на такі вечірки, хоча натомість могли отримати справжні розваги. Місцем завжди була квартира Еліота та Джанет Усохо, величезна, довоєнна лабораторія з неймовірною кількістю спалень, що своїм оздобленням нагадувала французький фарс. Джош був головним кухарем, а Квентін допомагав, був учнем кухаря та керівником кухні. У ролі Сомельє, звісно, виступав Еліот. Внесок Еліс був у тому, що вона просто перестане читати, щоб поїсти. Джанет займалась прикрашанням, сформульовувала вечірній трес обирала музику, а також зазвичай писала і ілюструвала дивовижно гарне одноразове меню. Вона також створювала різноманітні, сюрреалістичні та іноді суперечливі центральні елементи. Темою сьогоднішньої вечірки було змішування. І Джанет пообіцяла, незважаючи на естетичні, моральні та орнітологічні заперечення, знайти леду та лебедя у вигляді пари чарівних анімованих льодових скульптур. Як і в усі подібні вечори, зрозумілість стала дратувати десь всередині дня, якраз перед тим, як вечірка повинна була початись. Квентін знайшов у антикварному магазині кілт, який він планував поєднати з сорочкою та піджаком, але спідниця була настільки пошарпаною, що хлопець відмовився від цієї ідеї. Він не міг придумати чогось іншого, тож провів решту дня, розмірковуючи й ухиляючись від Джоша, який провів останній тиждень, Досліджуючи рецепти, які включали надзвичайно різні інгредієнти, з'єднані воєдино. Солодкі та пікантні, чорні та білі, заморожені та розплавлені. Джош тепер не самовито грюкав дверцятами духовки та шафи, а ще змушував куштувати все, що завгодно. Еліс прибула о 5.30. Квентін та Джош вирішили уникати її. На той час, коли вечірка почалась, усі були п'яні, голодні та дратівливі. Але потім, як іноді буває на званих обідах, усе знову стало таємничим, спонтанно ідеальним. Все знову склеїлось. Напередодні Джош, який на той час уже зголив бороду, бо вважав, що це все одно, що піклуватись прокляту домашню тварину, оголосив, що познайомить їх деским. Це створило додатковий тиск на всіх. Вони зібрались разом. А коли сонце сідало над Гудзоном, і сонячні промені, проходячи крізь атмосферу над Нью-Джерсі, пронизали величезну вітальню квартири, коли Еліот роздав коктейлі під назвою Лілет суміш шампанського та горілки, в охолоджених келихах для Мартіні, а Квентін подав Мініатюрні кисло солодкі булочки з омарами усі раптом здалися, а можливо вони і такими були мудрими, кумедними і гарними. Джош заздалегідь відмовився розкрити гостьову особу, тож коли двері ліфта відчинились, а у них був тут весь поверх, Квентін дуже здивувався, коли впізнав її, дівчину з Люксембургу. Та сама кучерява капітанка європейської команди, яка обіграла їх у Велтерс. Виявилось, а вони розповідали цю історію спільно, вочевидь працювали над цим, що Джош наштовхнувся на неї на станції метро, де вона намагалась змусити торгівельний автомат начислити гроші на її проїзний. Її звали Анаїз, і на ній були такі чарівні штани зі зміїної шкіри, що всі навіть забули задавати питання. У неї були біля вілокони та маленький гострий носик. Джош, вочевидь, був нею захоплений. Так само і Квентін. Хлопець відчув дикий приступ ревнощів. Він майже не розмовляв з Еліс весь вечір, тому що пірнав на кухню, виходив звідти, розігрівав, накривав, подавав. Коли ж він вийшов з основними стравами свинячими відбивними, припорошеними гірким шоколадом. Вже стемніло. А Річард виголошував промову про якусь магічну теорію. Вина, їжі, музики та свічок було майже достатньо, щоб те, що він говорив, здавалось цікавим. Річард також був фізикнутим. Правда, на рік старше передував Еліуту, Джошу та Джанет. Із усіх них... Він єдиний, хто справді увійшов у світ поважного професійного чарівництва. Річард був високим, з великою головою, темним волоссям, квадратними плечима та великим квадратним підборіддям. Красивий по-франкенштейнівськи. Він був достатньо дружній до Квентіна. Міцне рукостискання, багато зорового контакту з великими темними очима. Під час розмови він часто звертався до Квентіна прямо. Квентін, що викликало відчуття, що вони зараз на співбесіді. Річард працював у фонді, який керував величезними колективними фінансовими активами чарівної спільноти. У певній мірі він був вірним християнином. Рідкість серед магів. Квентін намагався поважати Річарда, як і всі інші. Але той був таким добіса серйозним, не дурним, але йому зовсім бракувало почуття гумору. Жарти вибивали його з колії, тож усі розмови припинялись, доки хтось, зазвичай Джанет, пояснював, з чого всі сміються. А ще Річард зсував свої густі вулканські брови на прості людські недоліки своїх товаришів. А Джанет, яка зазвичай критикувала всіх, хто сприймав щось серйозно, чекала на Річарда руками й ногами. Квентіна дратувала думка, що вона дивиться на Річарда так само, як він колись дивився на старших фізикнутих, а ще у нього виникло відчуття, що Джанет спала з Річардом один чи два рази в Брейкбілс. Цілком можливо, що вони і зараз час від часу спали разом. «Магія!» – повільно оголосив Річард, почервонівши. «Це інструменти. Творця!» Він майже ніколи не пив, і дві склянки в Йон'є значно перевищили його межу. Він подивився спочатку ліворуч, потім праворуч, щоб переконатись, що весь стіл слухає. «Ну і придурок!» «Немає іншого способу сприймати її. Ми маємо справу зі сценарієм, коли Бог побудував будинок і пішов геть, він постукав по столу однією рукою, щоб відсвяткувати цей тріумф розуму. І коли він пішов, то лишив свої інструменти валятись в гаражі. Потім ми їх знайшли і почали з'ясовувати, як вони працюють. Зараз ми вчимося ними користуватись. Ось це магія. З цією теорією щось не доладу. І у мене настільки багато питань, що я навіть не знаю, з чого почати. Виразно почув свої ж слова Квентін. Так, починаю. Квентін відклав їжу, яку ніс. Він не мав уявлення, що збирався сказати. Але був щасливий, що публічно заперечив Річарду. Окей, по-перше, є величезна проблема масштабу. Тут у нас ніхто не будує Всесвітів. на те, що Всесвіти. Ми навіть не будуємо галактики, сонячні системи чи просто планети. Скажімо, щоб побудувати будинок, потрібні крани та бульдозери. Якщо існує творець, чому я, відверто кажучи, не бачу багато доказів, що він є? Окей, у нас є ручні інструменти. І я не розумію. «Як ти дійшов до того, про що ти зараз говориш?» «Якщо це питання масштабу», – сказав Річард, – «то воно не є непереборним. Можливо, ми просто не...» Він пошукав у келиху правильну метафору. «Ми не підключаємо наші інструменти до правильної розетки. Можливо, просто є набагато більша розетка». «Ну, якщо ви сприймаєте магію як електрику, – сказала Еліс, – то треба дізнатися про те, звідки береться ця електроенергія». «Ось, що я маю на увазі», – подумав Квентін. Еліс смакувала теоретичні аргументи так само, як і Річард. І розумілась, в них набагато краще свого хлопця. «Візьмемо будь-яке закляття нагрівання. Ти, очевидно, черпаєш енергію з одного місця, – та вкладаєш її в інше. І якщо хтось створив Всесвіт, він насправді звідкись взяв енергію. Він просто не явив її. Добре, але якщо... Крім того, магія не здається інструментом. Продовжила Еліс. Уявляєте, як було б нудно, якщо б закляття було схоже на вмикання електричної дрилі. Але це не так. Закляття нерегулярні і гарні. Це не інструмент, це щось інше, щось органічне. Таке відчуття, що магія – це не зроблена річ, а вирощена. Вона сяяла у шовковистій чорній сукні, яка, як вона знала, подобалась Квентіну. Де вона була всю ніч? Здавалось, він забував, яким скарбом вона була. «Б'юся об заклад, це інопланетна технологія», – сказав Джош або четвертий вимір, або щось з погодою, чи щось таке. З такої сторони, яку ми навіть не бачимо. Або ми в якійсь справді високотехнологічній онлайн-грі. Він клацнув пальцями. І, можливо, Еліот завжди товчиться по моєму трупові. Не обов'язково. Нарешті втрутився Річард. Він все ще розглядав аргумент Еліс. Закляття не завжди нерегулярні, або я б навіть сказав, що вони є частиною вищої закономірності, ну, вищого порядку, який нам не дозволено побачити. Так, це відповідь. Еліот був помітно п'яний. Це відповідь на все. Бережи нас, Боже, від чарівників християн. Ти звучиш зараз, як мої батьки. Саме так вони б неосвічені І сказали. Просто це збігається з твоєю теорією життя. Ну, просто тому, що ти в це віриш. Тому що ми тут такі всі грішні. І одразу все стає так легко. Чурт забирай. Ми мали б назвати себе метафізикнуті. Сказав Джош. І хто цей творець, про якого ти говориш? Запитав Еліот. Він чомусь розлютився і нікого не слухав. «Ти говориш про Бога? Бо якщо ти говориш про Бога, просто скажи «Бог».» «Гаразд», – спокійно сказав Річард. «Скажімо «Бог». Це моральний Бог? Чи він покарає нас за використання його святої магії? За те, що ми – погані маленькі чарівники». Він збирається повернутись і відлупцювати нас за те, що ми зайшли в гараж і грались з татовими електроінструментами, тому що якщо це так, то це просто дурість і неосвіченість. Ніхто ні за що не покараний. Ми робимо все, що хочемо, ніхто нас не спинить і нікого це не хвилює. Якщо він залишив нам свої інструменти, то залишив їх недарма. Сказав Річард. «І, я гадаю, ти знаєш, навіщо?» Ельот, а яке наступне вино?» Весело запитала Джанет. Вона завжди зберігала холоднокровність у важкі моменти. Можливо тому, що решту часу вона була схильна не контролювати себе. Цього вечора вона теж виглядала надзвичайно чарівно в облягаючій червоній туніці, яка ледве досягала їй середини стегна. Такі речі Еліс ніколи б не одягла. Не змогла б. Не з її фігурою. І Річард, і Еліот здавалось хотіли продовжити бій. Але Еліот з волі дозволив собі відволіктись. Чудове запитання!» Еліот притиснув долоні до скронь. «Я зараз отримаю божественне видіння від всемогутнього творця. Це Вишукано дорогий бурбон дрібної партії, яку Бог, чи, вибачте, творець, наказав мені негайно віддати вам. Він невпевнено встав і пішов, похитуючись в напрямку кухні. Квентін знайшов його сидячим, почервонілим і спітнілим на табуретці біля відчиненого вікна. Крижане повітря вливалось в кімнату. Але Еліот, здавалось, не помічав цього. Він, не моргаючи, дивився на місто, яке віддалялось перспективними лініями вогнів, що розпливались в темряві. Він нічого не говорив і навіть не ворушився. Квентін допоміг Річарду приготувати десерт, хитрість якого полягала в тому, що Безе, як чудовий теплоізолятор, повністю закривало морозиво. Квентін задумався. Чи не втратили вони Еліота на цей вечір? Це не перший раз, коли він уходив через суперечку. Але через кілька хвилин Еліот зібрався і пішов назад до їдальні, з тонкою пляшкою дивної форми, що хлюпала бурштиновим віскі. Вечеря згорталась. Слова лунали обережно, щоб не спровокувати черговий спалах Еліота чи чергову проповідь Річарда. Незабаром Джош пішов, щоб відвести Анаїз додому, а Річард пішов за власним бажанням додому, лишивши Квентіна, Джанет і Еліота, ошелешено голову над порожніми пляшками та зім'ятими серветками. Одна зі свічок обвуглила дірку в скатертині. А де Еліс? Вона додому пішла? Або спить в одній з інших кімнат? Квентін спробував їй зателефонувати. Відповіді не було. Еліот притягнув до столу пару пуфів. Ліг на них і відкинувся у римському стилі. «Хто хоче каву?» – запитала Джанет. «Сир!» – сказав Еліот. «У нас є сир. Мені конче потрібен сир!» Квентін подумав. «Що, якщо Річард має рацію?» А якщо Еліот правий, чи Бог розгнівається? Чи є в цьому сенс? Чи магія створена з певною метою? Чи, можливо, з нею можна робити все, що заманеться? Хлопця охопило щось схоже на напад паніки. Це справді біда. Немає за що вчепитись. Ніяких зачіпок. — На кухні щось є, — сказав він. — Так, піде. — сказала Джанет. — Принеси, Кью, будь ласка. — Я піду, — сказав Еліот, але замість того, щоб підвестись, просто покотився і упав на підлогу. Його голова зловісно стукнула об паркет. Але він сміявся, коли Квентін і Джанет намагались підняти його. Хлопець за плечі, дівчина за ноги. Всі думки про сир зникли. Вони тягнули його до спальні. Коли вони виходили з дверей, головою Еліот вдарився об дверну раму. Це здалось смішним, і вони знову розсміялись. Сміялись до тих пір, поки Джанет не опустила ноги, Квентін не опустив плечі, і Еліот знову не вдарився об підлогу. Третій раз став найсмішнішим. Квентіну та Джанет знадобилось 20 хвилин, щоб провести Еліота коридором до його спальні. Вони важко хитались, обнявши один одного, наче з усіх сил пливли затопленим коридором Титаніка. Еліот продовжував казати, що з ним все гаразд, а Квентін та Джанет продовжували наполягати на тому, що вони повинні довести його до ліжка. Коли вони проходили двері Річарда, Еліот почав гучну промову. Він казав, що він могутній творець, що він заповідає Квентіну святі електроінструменти, тому що занадто п'яний, щоб ними користуватись, і бажає їм удачі, тому що коли він завтра встане, Квентіну та Чанет краще покласти інструменти, де він їх лишив, особливо шліфувальну машинку. Нарешті вони кинули його на ліжко, Спробували дати йому напитись води та натягнули покривало на груди. Ніби він був їхнім улюбленим сином, якого вони з любов'ю вкладали на ніч. А коли вони застрягли з Еліотом в коридорі, виникло ще щось. Афродизіак. Квентін вже двадцять хвилин знав, що збирається зняти з Джанет сукню, як тільки трапиться нагода. Наступного ранку Квентін повільно прокинувся. Було так погано, що хлопцю здавалось, ніби він взагалі не спав. Ліжко ще якесь нестійке і плаваюче. І в ньому ще двоє голих людей. Спочатку Квентін не жалкував про те, що сталося. Це те, що він повинен був зробити. Він жив повним життям. Напився і віддався забороненим пристрастям. Це є життя. Можливо, це ще один урок пасців? І чи змогла б Еліс приєднатися до них? Ні, він знав. Вона рано лягає спати. Вона така ж, як Річард. І ласкаво просимо до життя в чарівному світі дорослих Еліс. Магія не все вирішує. Хіба вона не бачить цього? Хіба вона не бачить, що вони всі вмирають? Що все життя марне? що єдине, що можна робити, це жити, пити і трахати, що завгодно і кого завгодно. Вона сама попереджала його про це тут, у будинку своїх батьків в Іллінойсі. І вона була права. Потім він почав сумніватись у своїх роздумах. Спочатку все стало прикрою помилкою. Потім великою необережністю. І нарешті виявилось тим, чим було насправді. Жахливою, справді жахливою, образливою зрадою. У якийсь момент, під час цього акту, Квентін помітив Еліс. Вона сиділа спиною до нього, обличчям в бік, щоб не дивитись на нього, Джанет та Еліота. Йому спочатку здавалось, що це просто сон, що її там не було. Але, чесно кажучи, Квентін був майже впевнений, що вона там була. Це не було вигодкою. Еліс була повністю одягнена. І, мабуть, пішла, бо рано прокинулась. Близько дев'ятої кімната наповнилась ранковим світлом. І Квентін більше не міг вдавати, що спить. Він сів. На ньому не було сорочки. Він не міг пригадати, де вона. Зараз він був ладен віддати все, аби тільки мати при собі сорочку та труси. Він встав. І, стоячи босими ногами на дерев'яній підлозі, відчув себе надзвичайно нікчемним. Він не міг зрозуміти, не міг до кінця повірити в те, що зробив. Це не схоже на нього. Можливо, Фок мав рацію. Можливо, магія загальмувала його моральний розвиток. Можливо, тому він таке лайно. Але він знайде спосіб змусити Еліс зрозуміти, як йому шкода. Він стягнув ковдру з ліжка. Еліот та Джанет заворушились і повернулись до сну безсновий дінь, без провини. Він закутався і пішов у тиху квартиру. Обідній стіл нагадував затонулий корабель. Кухня схожа на місце злочину. Хлопець був тут чужим. Квентін подумав про професора Маяковського, як той повернув час назад, Полагодив скляну кулю, повернув павука до життя. Було б непогано зуміти зробити це прямо зараз. Двері ліфта відчинились, і Квентін подумав, що це, мабуть, Джош повернувся після успішної ночі з Анаїз. Натомість побачив Пенні, блідого, важко дихаючого і дуже, дуже схвильованого.